Hej och välkomna till en sändning från Radio SB. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången söndagen den 22 maj 2011 klockan 09.00 med en pris då på torsdag klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Lördagsändningen den utgick ju på grund av en evenemangssändning från Philadelphia kyrkans Radio Rörstrand som direkt sänder från Jesus-manifestationen. Även den 4 juni utgår vårt lördagsändning, Då är det Rosenienskyrkan som sänder från ett eget arrangemang. I dagens program så tänkte jag börja med att ta upp en del om förra söndagens omval. Och börjar med valet till Västra Götalands läns landsting. Och jag börjar med siffran totalt för hela landstinget. De rödgröna fick 45,9 procent. Alliansen 42,2 procent och Sverigedemokraterna 5,8 Det mest intressanta för vår del är väl att vi nu till skillnad från valet 2010 är ensam vågmästare när Sjukvårdspartiet inte lyckades nå landstingsspärren på 3 procent. Mandatfördelningen den blev då 2011. då rödgröna fick 73, Alliansen 67 och Sverigedemokraterna 9. 2010 så fick de rödgröna 67, Alliansen 68, då fick sjukvårdspartiet 7 och Sverigedemokraterna 7 mandat. 2006 kan vi jämföra med. Rödgröna 70, Alliansen 73, sjukvårdspartiet 6 och Sverigedemokraterna blev utan då. För Försäljningsrådarna så blev det en kraftig ökning med 1,4 procent från 4,4 till 5,8 i årets val. Men valmyndigheten jämför årets val med valet 2006 och då blir framryckningen ännu mer imponerande, mer än en fördubbling från 2,7 procent. I årets val så blev Sverigedemokraterna sjätte största parti, större än såväl Centerpartiet som Kristdemokraterna och till Vänsterpartiet fattas det bara 0,1 procentenheter. Jag tittar lite närmare på valkretsarna och kan konstatera att Sverigedemokraterna blev fjärde största parti i Elsborgs södra med 6,5 procent. I de övriga fyra valkretsarna så nådde vi 5,8, 5,7, 5,7 och 5,6 procent. Jag har också tittat på kommunerna och i många kommuner så nådde vi över 7 procent. I Bohuslän så hade vi 9,1 i Munkedal. I Göteborg, där är det fyra kommundelar som man har. Hisingen, eller Hisingen, 7,6 procent. I Skaraborg så var det 9 procent i Falköping. I Älvsbors Norra, där var det 9,1 procent i Lilla Edet. 8,0 i Härjunga. 7,8 i Ale och också 7,8 i Färgelanda. Och Älvsborg på södra, där var det 7,3 i Bollebygd och 7,0 i Svenjunga. Och personligen är jag mycket nöjd med resultatet eftersom landstingsvalen ju knappast är vår bästa gren. Och jag hade väl personligen till och med beredskap för en liten tillbakagång. Ja, landstingen det är ju något som Sverigedemokraterna egentligen vill avskaffa. Vi tror ju att verksamheten kan mycket väl fungera bättre i statlig och kommunal regi. Den hör till saken att våra kamrater i väst hade hoppats på ytterligare ett mandat. Det skulle i så fall livit oss ytterligare administrativa och ekonomiska fördelar. Men det får väl bli vid nästa val. Som sagt personligen är jag mycket nöjd med resultatet. Jag har ju inte noterat särskilt mycket om det här valet i media. I Sveriges Radio i måndags. Där konstaterar man egentligen bara vad gäller Sverigedemokraterna. Att vi går framåt och att vi blir tunga på vågen. Sen noterar man också att vår ökning följer rikstrenden uppåt. Partiet har ju förbättrat sin ställning och opinionsmätningarna efter valet och vi har ju fått stort utrymme i debatten. Sen fick Jimmy Åkesson möjlighet att kommentera och i ljuset av att Sjukvårdspartiet inte lyckades behålla sina mandat så sa han följande. Det är bara vi som finns där mellan blocken och det är lite samma position som vi har i riksdagen. Och det är klart att det är vår möjlighet att påverka politiken och att påverka människors vardag. Så det är en position som vi har eftersträvat. Även Patrik En, vår gruppledare i Västra Götalandsregionen, var inne på samma linje. Det är ju den positionen som vi kan få inflytande på samma sätt som i riksdagen som vågmästare. Och det är väldigt viktigt för oss. <hör> Ekos inrikeschef Fredrik Furtenbach hade följande att säga om oss då. För SD, de går ju framåt och de har satsat hårt på valet. Det är viktigt för dem att visa att de är på gång och att de växer. Och jag tycker det är lite kul att han använder uttrycket är på gång. Eftersom vi på våra fina gula valtröjor från förra året har just texten vi är på gång nu. Och just de här tröjorna har vi i min kommun Huddinge använt även efter valet i höstas. Åter till då Fredrik Fortenbach. Vill man så kan man jämföra med 2006 som valmyndigheten huvudsakligen gör. Och där är Sverigedemokraternas framgång väldigt, väldigt kraftig. Så. Jag brukar också kika metro i måndags. Då hittade jag bara en enda liten notis som då hade rubriken SD framåt i omvalet. Måndagens DN så fanns det en stor rubrik där det står enighet om att hindra SD- jag tar och läsa ingressen och början då av artikeln. Står så här. Ett uselt valdeltagande, kostnader på hundra miljoner kronor och ett oklart politiskt läge. Den enda som jublade efter omvalet i Västra Götaland var Patrik En, Sverigedemokraternas gruppledare. Men efter en champagnefråkost fastnade även hans jubel i halsen står det. Redan vid lunchtid stod det klart att de andra sju partierna, Precis som riksdagen är beredda att göra allt för att undvika att SD kan utnyttja sin vågmästa roll i landstinget i Västra Götaland. Socialdemokraterna, som ju leder det största blocket, vill nog gärna splittra alliansen genom att locka Folkpartiet och Centerpartiet. Men man räknar nog trots allt med ett minoritetsstyre. Gerting Andersson, socialdemokrat, regionstyrelsens ordförande, han jämför med riksdagen. I så fall får vi väl som den moderatledda regeringen förlora omröstningar ibland. Sen när det gäller Moderaterna så hörde jag i Sveriges Radio deras gruppledare i Västra Göteborg Johnny Magnusson, uttala sig mindre kategoriskt när SD kom på tal. Han sa bland annat så här, jag stänger ingen dörr. Sen hörde till saken att media försöker förringa Sverigedemokraternas betydelse. Men verkligheten i riksdagen visar ju att där alliansen och de rödgröna inte är överens. Där avgör ju faktiskt vårt parti. Jag ska ta lite om omvalet i Örebro kommun. Det var den nordöstra valkretsen. Där förekom en del felaktigheter. Men eftersom det var och blev en stabil rödgrön majoritet så tycker jag det verkar ganska onödigt med omval. För det allra sista mandatet som det var frågan om. För vår del så är det oförändrat fyra mandat med en liten ökning i procentandelen från 5,4 till 5,6 procent. Ja, när det gäller valdeltagandet så var det 44 procent i Västra Götaland mot 81 procent i höstas. Och 63 procent i örebro mot 83 procent i höstas. Så det är ju en väldigt tillbakagång. Ointresse för det här valet uppenbarligen. Jag har tänkt avsluta det här inslaget om omvalet med att citera ut två pressmeddelanden från partiet från valnatten. 03:50 med rubriken Sverigedemokraterna starkt framåt i valet står bland annat så här. Jimmy Åkesson kommenterar. Valresultatet visar att väljarna har ett starkt förtroende för det arbete vi hittills har åstadkommit sedan riksdagsinträdet. Detta visar att vi är ett seriöst alternativ som har kommit för att stanna. Sen har vi Patrik En, gruppledare, kommenterar. Det är glädjande att vi ökar ytterligare en gång. och Vi kommer nu att arbeta för att ta ansvar och driva de frågor som gjort att väljarna valt att lägga sin röst på oss. Det handlar bland annat om ett nej till tvängselskatt och krav på kunskap i svenska bland vårdpersonal. Och ytterligare då 0447 med rubriken... SD befäster sin ställning som vågmästare i Västra Götaland. Det står så här. Förstärker Sverigedemokraternas ställning mellan de två blocken och möjligheten att det ett rejält inflytande över politiken. Trots att valdeltagandet hamnade på en otroligt låg nivå, något som brukar missgynna Sverigedemokraterna, då partis väljare är mindre benägna att gå till vallokalerna, går SD kraftigt framåt. Sen har vi här en kommentar av Åkesson också då. Resultatet bekräftar vår känsla av att det gått framåt sedan valet i höstas, vilket är bra för moralen. Vågmästarrollen är en liknande position som den vi har i riksdagen och detta tvingar de andra partierna att förhålla sig till oss och till vår politik. Sen har vi Patrik Enns kommentar. Vår position som tungan på vågen mellan blocken ger oss en möjlighet att på allvar påverka politiken och människors vardag. Vi är nu beredda att sätta oss ner och diskutera för att kunna ta ansvar för det politiska styret. Ja, nu får det bli dags för lite musik. Ja, Ni lyssnar till Radio SD. Det var tre par träskor från 1938 med Sven-Olo Sandberg från Slagerkavalkade nummer fyra. Som helt enkelt heter Sven-Olo Sandberg. Följande text medföljer skivan. Sven-Olo Sandberg föddes den 28 december 1905 och dog den 21 augusti 1974. Han är den svenska artist som har gjort flest gramofoninspelningar. Mellan 1927 och 1960 gjorde han en bra bit över tusen stycken. Gramofonartisten Sven-Olo Sandberg hade en mycket bred repertoar. Det var slagers, visor, andliga sånger, operarier, romanser, barnvisor med mera. Han gjorde också inspelningar i USA för den svenska amerikanska publiken. Han får nog betrakta sin hos Sandberg som en mångsysslare. Före sin tid som gramofonsångare var han tidningsrivent. Parallellt med sin karriär som sångare hade han under en tid en artistförmedling. Från mitten av 1940-talet bodde han några år i USA där han ägnade sig åt affärsverksamhet. Men han kom hem då och då för att spela in skivor. Under sina sista år var han bosatt i Frankrike. Han är utan tvekan en av 1900-talets mest folkkära svenska artister. Selohsammens karriär är en väsentlig del av den svenska populärmusikens historia. Då står det. Ja, för en dryg månad sedan så hölls årsmöte för Stockholms närradioföreningen där styrelsen blev omvald. Jag var själv ledamot i styrelsen och var kassör under föregående två år och nu blir det för ytterligare två. Stockholms närradioförening. Är det en förening som driver och administrerar närade i Stockholm på 88 MHz, på 95,3 och på 101,1 MHz? Vi är drygt 20 sändande föreningar i en brokig skala, minst sagt. De som har de längsta sändningstiderna det är THS Rocket, det är tekniska högskolans studentkår som sänder på 95,3. Och Radio Rörstrand, det är Philadelphia, som sänder på 88 MHz. Vi har nio invandrarföreningar, varav sex sänder på spanska. Sen har vi sju föreningar med religionsinriktning, bland annat Maranata och en förening som sänder koranläsningar. De politiska partierna har inte längre några sändningar över årsändare sändare, ett undantag, Radio SD. Och själv har jag medverkat i Rodgers program sedan 1999. De övriga föreningar som har sändningar kan nämnas Stockholm Gay Radio, Radio Total Normal, det är fysiskt handikappade, eller snarare psykiskt handikappade, och en nationalistisk kulturförening som heter Gallaronet. Ja, den som vill veta mer om Närradio i Stockholm kan lämpligen gå in på föreningens hemsida www.narradio.se Alltså www.narradio.se Så till ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna från i torsdags med rubriken SD efterlyste åtgärder mot politiskt våld i riksdagen. Samtidigt misshandlas SD-ungdomar. Under riksdagens frågestund på torsdagen efterlyste William Tetzel SD åtgärder mot det politiska våldet. Justitieminister Beatrice Ask meddelade dock under debatten att inga nya åtgärder är att vänta. Samtidigt som frågestunden pågick inkom rapporter om att två sd var i Uppsala blivit misshandlade av vänsterextremister. De två ungdomarna blev attackerade av sparkar och slag i samband med att de delade ut flygblad i centrala Uppsala. Riksdagsledamoten William Pützell kommenterar. Att detta sker samtidigt som jag krävde åtgärder av just är visserligen en tillfällighet. Men våldet har blivit en vardag i synnerhet för kampanjarbetare i vårt ungdomsförbund. Under de senaste veckorna har företrädare blivit utsatta för stenkastning, äggkastning våld och hop om våld när de bedrivit kampanjarbete på skolor och torg. Företrädare för ungdomsförbundet har också nekats tillträde till skolor på grund av att skolorna inte anser sig kunna garantera säkerheten. Det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder mot det politiska våldet och att statsministern ber om ursäkt för sitt uttalande från valrörelsen om att israel ska räkna med att utsatta för våld. Vi kommer i riksdagsarbetet framöver att prioritera arbetet mot det politiska våldet. Det är av hög vikt att det politiska våldet uppmärksammas på allvar i den politiska debatten, säger alltså William Petzel i det här pressfördelandet från Sverigedemokraterna. Och i samband med det här så påminner jag mig att jag redan i mitt första program efter förra årets val hade synpunkter på Weinfest-uttalande av Sverigedemokraterna. Och efter lite letande så hittar jag följande från programmet den 16 oktober. Medias och ledande politikers hets och hatkampanj mot partiet är ju trist och ger smolk i glädjebägaren. Och det gäller ju alltså synpunkter på valet här då, 2010. Idag är kanske skadeglädjen det som tagit överhanden. Lång näsa åt alla de som förvanskat bilden av partiet och förljugit oss. Något jag speciellt reagerat mot är statsministerens beteende i valrörelsens lusspurt och under valnatten. Det borde varit under hans värdighet och kanske mer statsmannamässigt och politiskt moget att låta någon underhuggare framföra budskapet. Och sen sa jag följande då. Jag vill för egen del hålla statsministern personligen ansvarig för de eventuella otrevligheter som man lagt grunden till eller orkestrerat om man så vill som kan komma att drabba våra representanter och medlemmar. Och då har jag fått säga det ytterligare en gång. Ja, nu är det faktiskt dags för... Ytterligare en melodi med Sven-Olof Sandberg. Och det får då bli Med dig i mina armar från 1940. Och det är ur Hasse Ekman-filmen med samma namn. Ja, det här är Radio SD. Julia Kronlid, en av våra tre kvinnor i riksdagsgruppen. Och nu ledamot i riksdagens utrikesutskott. Efter att vår varit har väckt en viss uppmärksamhet genom sitt agerande i abortfrågan. Börja med att För att undanröja alla missförstånd så är SD inte emot fria bort upp till 12 veckor. Och för övriga partier så är det tydligen 18 veckor. SD är emot sena aborter men även efter vecka 12 ska det vara möjligt. Frågan är ju grunden när blir fostret barn. För en dryg vecka sen skrev Julia Kronlid om samvetsfrihet på något som kallas newsmill.se under rubriken. Sverigedemokraterna är det enda parti som står upp för samvetsfriheten. Och jag ska ta och citera lite ur den här artikeln. Förra året kom beskedet att Europarådet antagit en resolution som skyddar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Resolutionen innebär att ingen person, ingen sjukhus eller institution ska tvingas hållas ansvarig för eller på något sätt diskrimineras för att man på grund av samvetsbetänkligheter inte vill utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Nu vill de sju andra partierna, skriver hon, gå emot Europarådet och verka för en förändring av resolutionen. Detta bara kort efter att beslutet röstas igenom med bred majoritet i Europarådet. Bara Sverigedemokraterna står på vårdpersonalens sida. Det måste rimligtvis finnas en djup spricka bland regeringspartierna. För det verkar som att man tvingar Kristdemokraterna att ta avstånd från samhällsfriheten som finns inskriven i deras eget principprogram. Hur kan man annars tolka tystnaden där man låter Sverigedemokraterna bli det enda parti som står upp för vårdpersonals rätt till samhällsfrihet? Att ge efter för vad som är politiskt korrekt och vinna politiska poäng i minoritetsregeringen är tydligen viktigare än att lyssna på sina väljare. Sen skriver hon bland annat så här då. I majoriteten av medlemsländerna. Har man fört in bestämmelser om samhällsfrihet i den nationella lagstiftningen? Vad är det som är jobbigare just Sverige med att ge vårdpersonal och vårdgivare rätt till åsiktsfrihet, samhällsfrihet och religionsfrihet? Den här frågan togs upp i världen idag. En som man uttrycker då själv, en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Jag ska även här citera lite ur texten, rubriken då, Riksdagen, nej till samhällsfrihet. KD-ledamöterna la ner sina röster vid voteringen. Europarådens resolution om samhällsfrihet för personal antogs i oktober 2010. Drygt ett halvår senare beslutade Sveriges riksdag på onsdagen att arbeta aktivt för att motverka samhällsfriheten. Efter en debatt där Robert Haliff, KD och Julia Kronlid, SD, tagit stid mot betänkandet röstades förslaget igenom röstsiffrorna 271 för utskottets förslag mot 20 röster för Sverigedemokraternas reservation. En miss av Robert Haliff gjorde att Kristdemokraterna inte hade med sig reservation mot betänkandet. För att ändå markera sitt motstånd och slippa rösta av Sverigedemokraterna valde de 18 närvarande KD-ledamöterna att lägga med sina röster vid voteringen. Det en kommentar här i tidningen. Riksdagsdebatten och beslutet om den svenska delegationen till Europarådet var en uppvisning i politisk dubbelmoral. Samtidigt som riksdagsledamöterna talar sig varma om att Sverige var arbetat för att värna de mänskliga rättigheterna. Blundade de flesta för rätten till samvetsfrihet. Och det finns även ett antal kommentarer till den här artikeln. Och jag ska ta och läsa lite ur det här. Det är upprörande att att ett parti väljer att lägga ner sina röster istället för att rösta för ett förslag som går helt i partiets linje med förklaringen att den som författat förslaget har en annan politisk uppfattning i andra frågor eller en annan politisk värdegrund. Det står också så här. KD lämnar inget alternativ för den som vill lägga sin röst på ett hederligt och ansvarstagande parti. En annan kommenterar på det här sättet. Det är väldigt konstigt att det är viktigare för Kodi att inte rösta tillsammans med Sverigedemokraterna än att rösta enligt sina egna principer. Kristdemokraterna borde lära sig från sandfinländarna i Finland som avstod från ministerposter hellre än bröt mot sina principer. Ytterligare en kommentar. Kristdemokraterna anser sig ha rätta uppfattningar och gör därför inte det som är rätt. Därför att de... De anser att ha orätt uppfattningar, gör det som är rätt. Ja, lite komplicerat men andemeningen är ju helt klar. Och vidare en ytterligare kommentar. Nu har kristdemokraterna ännu en gång visat att de saknar ryggrad och står upp för de kristna värderingarna. Det får bli SD nästa val. Vi har sedan hösten 2006 en regering som innehåller kristdemokratiska statsråd. Under denna tid har införts abortturism homosexuellt äktenskap samt nu beslut om att Sverige ska arbeta för att vårdpersonal ska tvingas utföra fosterfördrivning mot sin vilja. För varje människa med sunda kristna värderingar hade var och en av dessa frågor varit nog för att lämna regeringen. Hägglund och statsrådskollegorna ser uppenbart sina egna taburetter som viktigare än att stå upp för det det säger sig tro på. Och så ytterligare en sista kommentar här som jag tar upp. Jaha, det var sista gången KD fick min röst i ett val i alla fall. Röstade inte emot för att inte rösta som SD. Som om det skulle vara det viktigaste och inte sakfrågan. Sverigedemokraterna hycklar i alla fall inte om var de står i sakfrågorna. Här kunde KD se och lära sig. Ja, och i sammanhanget här så kan jag berätta att man i Vatikanradions svenska program. Alltså Vatikanradions svenska program. Någon dag senare hade ett inslag där man kritiserade att riksdagen röstade nej till samhällsfrihet för vårdpersonal. Och i programmet då så omnämndes även att Julia Krumli, Sverigedemokraterna, reserverade sig i utskottet. Ja, ytterligare någon dag senare så fanns följande pressmeddelande från Sverigedemokraterna att läsa under rubriken SD ifrågasätter abortlagstiftningen. I interpellation till socialministern. I veckan har frågan om samhällsfrihet för vårdpersonal debatterats. Sverigedemokraternas inställning har varit att vårdpersonal inte ska tvingas utföra exempelvis medicinska ingrepp som till exempel aborter. Nu rapporteras det om att vårdpersonal har larmat Socialstyrelsen om att de tvingas abortera levande foster som sedan kan ligga i upp till en timme av sakta dö. Men anledning av dessa händelser kommer riksdagsledamoten Julia Kronlid att ställa en interpellation till socialminister Göran Hägglund. Julia Kronlid kommenterar. Det är fruktansvärda uppgifter vi nås av om att sjukvårdspersonal tvingas bevittna hur upp till 22 veckor gamla fullt friska foster sakta dör samtidigt som de vet att om de agerar för att rädda fosters liv så bryter de mot lagen. Detta aktualiserar återigen frågan om samhällsfrihet. Det är djupt beklagligt att Sveriges riksdag totalt ignorerar vårdpersonals upplevelse och vill inskränka samhällsfriheten. Jag vill också ställa frågan till Jörn Hägglund om Sverige ska fortsätta ta en av världens mest liberala abortavstiftningar där vi ska att abortera bort livsdugliga foster. Ja och så i fredags på aftonbladet.se en artikel med rubriken S, rasande på SD om abortfrågan. Jag ska ta er med lite ur den här artikeln. En abortstrid har blåsat upp i riksdagens utrikesutskott. Nu anklagas socialdemokraterna för att helt ignorera kampen för kvinnors rättigheter runt om i världen. Jag är chockad, säger Karina Hägg, socialdemokraterna ledamot i utrikesutskottet. SD skriver att man är överens med utskottet i att det är viktigt att motverka diskriminering av kvinnor i världen över- men när det gäller frågan om att arbeta globalt för fri abort, man det är problematiskt i länder där abort är förbjudet. Men man måste kunna föra en dialog med de staterna. Det är när man onyanserat ska överföra Sveriges syn i abortfrågan och utifrån ställa krav på andra som det blir problem. Säger Julia Kronlid, SDs ledamot i utskottet. Jag hoppar en bit. Men enligt Julia Kronlid är det ett problem när man försöker övertyga andra länder om att fri abort är någonting självklart. Det är viktigt att undersöka varför de tycker som de gör. Fri bort är inte självklart i alla länder, inte ens i Finland. Ska vi säga åt dem hur de ska göra också, säger de. Enligt Kronlid måste svenska politiker vara mer nyanserade. Man måste i alla fall lyssna in de argument som finns. Inte ens i Sverige råder enhet i abortfrågan. På sistone har det kommit fram att foster kan överleva upp till en timme efter abort och lämna sig självdö. Det är sådant vi vill överföra till andra länder, säger hon. Ja, och när jag läste artikeln i igår så fanns det 398 kommentarer. Jag ska bara ta en av dem. Det stämmer ju bra med, med min syn på det hela. Det låter ju märkligt att Sveriges åsikter ska gälla i alla andra länder också. Socialdemokraterna får storhetssansinne där de vill diktera... Vilka åsikter alla andra länder ska ha. Och inte bara fått. Utan socialdemokraterna alltid haft oerhörsansinne i den här frågan. Ja, så har vi då kommit till slutet av dagens program. Och jag tänkte avsluta med Melodin, jag blir så glad när solen skiner. Återigen med Sven Olof Sandberg. Och den här inspelad 1939. Tack för idag och på återhörande. Hej då.